بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والصحابين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد بعد ياكم حميد لله سبحانه وتعالى وبعد ياكم سالي ياكم سلموا محمد صلى الله عليه وسلم اتجمعنا هبا ketika masjid al gamboni ya bububu katika nchi ya Zanziba kile leo ni kuna usiku wa mwezi saba Ndiyo arabia al-awwal mwaka elfu moja 1446 hijria الموافق لتاريخ 9 ميزو 9 2024 ميلاديه تملكتنا بسبب المحاضره مباليتنغظوا و الله متوافقيش الحمد لله تملكتنا هي لنفضل اذا الله تبارك وتعالى juu yetu ni washughuru wa merkez wa hii na msjidi hii rasi, ala rasihum alsheikh hafizahullah ta'ala wa maliko huu wa huu na kuna dhania vizuri pia Mkomomba Allah tبارك وتعالى atusamehe yale ambayo wayajui ndugu zetu na Allah atupe ile bora kuliko yale ambayo wanatudhania moudhui yangu katika muhadhara huu kwa wale ikhwa ambao walikuwa wakiniuliza ili waweze kutoa matangazo nilisema nitaizungumzia mada sahadatul umma fi mutabaati nabii umma fi mutabaati nabii al umma saada ya umma mafanikio ya umma yamefungamanishwa na kumfuata mtume wa umma mafanikio ya umma huu ya mondani ya kufuata mafunzo na utaratibu na maelekezo ya mtume wa umma hu kwa sababu hawezi kufanikiwa waliokuja baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ila watafanikiwa endapo watashikamana na kufaata nenendo na taratibu na njia na misingi juu yake kupitia misingi hiyo walifanikiwa bwana mtume pamoja na msahaba wake len yafluhha akhiru hadhihi al-umma aw lan yasluhha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha hauezi la yasluha au la yufliha akhiru hadhim umma hauezi kusilihi hauezi kufanikiwa umma huu mwisho wa umma huu isipokuwa utafanikiwa kwa yale yale ambayo walifanikiwa mwanzo wa umma ummao yana لنزومم ظاله مسجد قباء مركز يا haiwezi kuthubutu ibada isipokuwa kwa njia ya wahyi bina tulizungumza mazungumzo haya kwa kadiri ya Allah alivyotuafikisha Tukazisoma baadhi ya aya katika jambo hili lakini kadhalika tuliyasoma maelezo ya wana wa zuoni mbalimbali uhusiana na jambo hili Allah tبارك وتعالى anasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la subula fatafarraq bikum an sabili thalikum wasakum bihi la'anakum tattaqul hakika hii yangu Kifateni na wala msifate njia nyingine au msifate njia isiyokuwa njia hii Mkifaata njia hiyo au njia hizo zitakuwekani mbali zitakutengeni, zitakufarikisheni na njia ya Allah tbaraka wa taala كولياء ambao wanataka kufika katika daraja ya takwa hu ni wasia ametuhusuia Allah tabaarak wa ta'ala liwajibu wetu kushikamana naye kadhalika Allah tabaarak wa ta'ala anasema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum fuatele ma yale ambayo unzila la min rabbikum mteremshiwa yenyewe kutoka kwa muda wenu tutakiwa yale ambayo mteremshiwa kutoka kwa wenu na msifate kinyume na hayo au msifate kinyume na si Allah katika mafunzo yake kufuata wengine washirika na mawali waliowekeeni wa taratibu mbali kwa sababu wao hawana haki ya kufatwa kadhalika Allah t'barak wa ta'ala anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ghafurur rahim Sema e eh, Muhammad kuambia umma wako ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah tabaarak wa taala nifuate ni mimi atakupendeni Allah tabaarak wa taala kwa sababu ya kunifaata mimi na Allah atakusameheni madhambi yenu na Allah ni mwingi wa kusamehe huruma Kethalik Allah tabaraka wa ta'ala anasema amlahum shuraka ushra'u lahum min ad ma lam ya'thum bihi Allah Aya hii wanaleekezea washrikina kwa sababu walizua mambo mbalimbali na wakanasibishana dini walikuwa wakifanya mambo mbalimbali wengine walikuwa wakiabudu wakizunguka Kaaba uchi Halafu wakasema hayo ndio wa mafunzo Ndiyo maelekezo walioyarithi kutoka kwa mtambudizi na kutoka kwa Allah Allah hakanusha Allah amri fahsha vingine walikuwa wakirudi katika majumba yao wakishatoka kufanya ibada za haji wanaingia nyuma ya milango yao nyuma ya majumba yao kwa maana wanapita milango ya nyuma Allah tبارك وتعالى pia hido akalikataza watu albuyuta min abwabiha yote ni mambo walikuwa kiazua mengi alafu analasibisha na dini pamoja ni washirikina. Na Allah tabaarak wa taala akateremsha aya hii amlahum shurakaa usharau lahum min ad-din ma lam ya'tham bihi illah. Aw wa nawashrika. Uchaona wale ambao wanawekea watu mafunzo mbalimbali mbali na kuyanasibisha na dini wameitwa ni washirika shar'u lahum min ad-din sheria yuwakkiya sharia haw katika din ma lam ya'dhan bihi Allah mambo ambayo Allah hajayekia idhn yote hakuyadhinisha Allah kwa sababu jambo la dini lazima liidhinishwe na Allah tabaarak wa ta'ala tumezungumza jana kwa urefu kwamba ni lazima ili iwe ni ibada lazima ithibiti ibada au lazima ithibitishwe ibada hiyo kwa njia ya wahi kwa njia mbili au kwa jiha mbili naana tutukumbusha jana nani hapa jana alikuwepo tutukumbusha na bwana jana lokwepo jana kule ushemini mnakumbuka bwana niwaambia jana watu muandike kuja kwenye mihadhara mnakuja na notebook na kalamu ndo talabatu alimi Atharwaizi mna vifaa vizuri vya kuhifadhi naandika maalumati laweza muhadhar wote uko uandika msikilizo kupata faida au mnaona mtarudia tena kwenda kusikiliza kwa vile sauti zitakuwa mbovu si utakwenda kufanya tafrigha jana tumeeleza kuthubutu ibada ni jambo la hitaji dalili kwa njia mbili iqamatud dalili minan nas sahih ala thubuti hadhihi al ibada min jihati asliha ila asli yenyewe kwanza ya ibada ya takiwa ithibiti kwa dalili mfano sala jambo la sala ni ibada dalili zimekuja نصوا الصلاة واطوا الزكاه سواء متجوا فم فنجئ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهود والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكذا حج مثبت الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الايه من, من جهه اصلها اصل يك Wasifa sifa yake na kaifia ikiwa ibada hiyo ni mutlaq basi imeachiwa katika sharia dalili zinakuja kwamba jambo hilo limeachiwa katika sharia na hatoruhusiwa mtu kulifunga jambo hilo na kiibada kwa sifa maalum katika sura ya kuendelea kwa idadi maalum katika sura ya kuidhibiti idadi hiyo au muda maalum katika sura kudhibiti muda huo na kuendelea Haitofaa kwa sababu asli ya ibada hiyo imeachiwa Kwa sababu kuthubutu ibada katika jiha ya asli hailazimu kuthubutu ibada katika jiha ya sifa na nataqihid. Soala Suala taqeed na sifa maalum kafungwa ibada kwa sifa maalum na idadi maalum au wakati maalum Jambo hili lahitaji ziyada ya dalili. Nataka vitoveno vyahadir sana. Muimaki makini sana. Adila mfano zimekuja, zimeelezea funga jumla. Fadhila za funga zimetajwa jumla. Tumusallallahu alayhi wa sallam anasema takea funga siku moja fi sabili lillah, Allah ataweka mbali uso wake na moto miaka mingapi? Eh? Na miaka 70. Hii dalili imekuja tekefe funga siku moja imeinishwa siku imeinishwa hii imekuja ala jihati umum sasa ili wewe useme mimi nafunga kila juma nne ila ziada dalil. dalil. Dalili, unahitaji ila dalili dalili ndio zimekuja dalili ya kusema kuna funga ya alhamisi na funga ya juma ngapi jumatatu mfano au ayamu albay Hii sasa dalili zimekuja kueleza kwa mfano ya siku Hautoruhusiwa kisheria utumie dalili amu ya ujumla usemi mimi nafunga kila siku ya jumatano sababu mtume anakasema atakayefunga siku moja fisabillillah la unajelewa dini unajelewa misingi ya kuthubutu ibada zimekuja dalili zinataja swala fadhila za swala uruhusi kuzua swala maalum kuna swala ya kupata jua kupata mwezi kuna swala ya istisqa kuna... Izote dalili zinakuja hasa kueleza saa ibada maalum hii na hii si ile kwamba dalili ya ujumla tu yotosheleza alielewa vizuri hapo tuko pamoja kwa hiyo jiha ya pili ibada ikiwa ni mutlaq dalili zake imeachiwa mfano tume sallallahu alayhi wasallam anasema maneno mawili yanapendeza kwa Allah tabarak wa taala ni katika ulimi lakini mazito katika miizani Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alaisa kadhalik. Haya maneno hayakutajwa idadi yake. Wala haijatajwa kwamba ukitaka kuyasema uyaseme kwa kaifia fulani. Au umekaa umetia udhu umeswali rak'a mbili kwanza. Wala haijatajwa muda kwamba useme maneno haya baada ya swala ya faradhi. Kwa hii ni ibada imeachiwa mutlaq wewe ukiwa okay, hapo kwenye gari ukiweza kusema subhana allah alhamdulillah la ilaha illa allah allah subhana allah bihamdi afan subhana allah bihamdi subhana allah gari kuanzia labda mjini mpaka ukapata idadi ya 200 mfano au bihamdi subhanallah, العظيم, wakati kwenye gari kwa kaifia umeketi gari na kuna idadi lazima uiipate haiwezekani upasipatikane idadi idadi hiyo labda ni mbili hamsini. hii wanasema hii katika sabili katika njia ya imtithal lazima kupatikane kaifia fulani lazima kupatikane wakati fulani lazima kupatikane idadi fulani umeelewa umeelewa hii sio takid hii sio takid. Kamba wakati wa unasema Subhanallah ulikuwa kwenye gari. Wakati wa unasema Subhanallah bi uh, Subhanallah العظيم. Subhanallah, bi, Hamdi, Subhanallah ulikuwa eh, ilikuwa ni baada al-Asr. Hii hujafunga. Ilikuwa ni idadi ya wakati unatekeleza wa lazima kupatikane kaifia. Lazima kupatikane idadi na lazima kuwe na wakati. So, uwezi kutekeleza kaifia Huwezi kudengeneza jambo hilo inja, wakati au sehemu utakoako kaifia umesema subhanallah bihamdi, subhanallah umelala ile kaifia kulala subhanallah bihamdi, subhanallah pa na usiku gizikafikia hapa umesema subhanallah umelala na wakati huo ulipo wakati na idari apa, ni hii nahitua, ile katika wakati tayyin ala sabili liltithal ni tayyin wakati unatekeleza alelo vizuri hapa lakini sasa mvone ukawa wewe au kwa mfano umeswali ila asri msikitini ukamaliza adhkari zako ambazo zimefungwa na wakati subhanallah eh ee, wa bihamdi ee, subhanallah farathathina tatu allah akbar walhamdulillah mathathina tatu hizi zimefungwa wakati wake na wakati gani Baada ya sala nini ya faradhi mara ngapi 33 33 si tatu Hizi ndiyo yefungwa na zama yefungwa na idadi Baada ya kumaliza umekaa msikitini kwa sababu nje yale maneno mawili ukayasema baada al-'asr umekaa msikitini ukapata mara hamsini. Kula ulipata tatu wakati unakwenda matemwe Wakati kula umelala umepata mara hamsini Hapa ba'da al-asr mbili Hizi idadi au zama na hii kaifia wakati unatekeleza ile ibada mutlakh, lazima ipatikane lakini hiyo haiti ta'yin au taqid. Sasa kama utasema kila siku ba'da al-asr nazifanya hizi Kwa kila baada ya adhkari unuradi za sala wewe unasema subhanallah wa subhanallah العظيم, mara 300. Hii bid'a hili nini? meona tofauti sababu umefunga sasa na wakati baada al ukafunga na idadi ya miangapi ya tatu malaapa sasa lazima dalili ije nyingine ikiwa ibada ina sifa na kaifia na imefungwa lazima kuje dalili nyingine na na hili ndio walivoelewa sahaba utaona ابو موسى الاشعري انpokuta wale mabwana msikitini walikuwa wanasemaje wale haleluya kabbiru 100 au saba hu 100 ni allah akbar je hakuna dalili inaonyesha kusema allah akbaru ina fadhila zipu hamna subhanallah zipu hamna eh la ilaha illa allah zipu hamna zipu wale pale walikuwa wachezi soro alikuwa acha karata wale lakini namna walivyotekeleza zile adhkar kwanza wako kwa vikundi kwa pamoja alafu kuna kiongozi na kwa idadi maalum halilu mi'a kabiru mi'a sabbihu mi'a jambo lile masahaba waligundua hii ni bidاعة bismillah Allah qissa kina faida عظيمة masahaba kwa kuoelewa wao so uelewa kama wakina mziwanda waleelewa hii ni Na nawao walowaambiwa hakuna dalili walotolea zaidi ya kwamba sisi ma aradna illa isha illa alkhair lakini mm -hmm. angalia abdullah bin mas'ud Aliwaambia wa ta'ali waambia ma asra' halakatuk amenasibisha kitendo kile na, na kuangamia Sika so kama alikuwa anacheza soro wale. Si so kama alikuwa anacheza karata. wale Wanaonasema Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu Akbar lakini ala sifa au ala kaifia, haijafundishwa kwa sababu jambo hilo liko linahitaji ziada ya dalili. Tuko pamoja mpaka hapo. Ukiuelewa Uislamu hivi kama walivyodoma Masahaba raha, upati tabaka lakini uislamu wakina mziwanda ukielewa uislamu kama ufahamu finyu wakina mziwanda utapata tabi sana Kuhaya na tuliyasema kwa ufupi Na jana tulizungumza kadhalika kwamba ibada haithibitishi kwa ijtihad kwa ra'i wala madha wala qiyas Hakuna مجال ya qiyasi au mtu akalita jitihadi katika mambo ya ibada kwa sababu njia ya kudhubutu ibada ni njia ya nini ya wahyi Tuelewana wazee Tuko pamoja Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimatullah ta'ala alayhi Anasema Wa man ta'abbada وهو يعتقدها واجبة او مستحبة فهو ضال مبتدع بدعه سيئه لا بدعه الحسنه باتفاق امه الدين فان الله لا يعبد الا بما هو واجب او مستحب يجوز ان تكموا بدوا الله اكدائي Jambo la ibada ibada ambayo ni maksuuda iwe ni wajib, au iwe ni nini ni mustahab. Hakuna njia nyingine. Jambo la mubaha so ibada. Na ili useme jambo hili ni wajib. jambo hili ni mustahab, lazima uwe na nini? Lazima uwe na nini? Na dalili. Kwa sababu haya mambo mawili yote yanafungamana na thawabu. Nani alikuambia hii ni wajibu hii ni mustahab lazima bi tariki wahd ko ana na mtu huyo akaitakidi hiyo ibada anoytinda. ima imani wajibu au ni mustahabu. mtu huyo ni dalalun amepotea ni mwenye kuzusha bid'ah sayyi ambaya, la bid'ah tanhasana si bida nzuri ittifaqat in ma kwa makubaliano wa imamu wa din. hii ni ittifaq يلي kitu kitwe ni ibada au jambo liliitwe ni ibada au iwe ni qurba imma iwe ni wajibu au iwe ni ishi mustahab fana Allah la yu'bad illa bima huwa wajib au mustahab kwani hakika Allah aabudiwi isipokuwa kwa jambo ambalo ni وما نام جندد دو قال ابن رجب الحنبلي ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فمن تقرب الى الله بعمل لم يجعلهم الله ورسوله قربة الى الله فعمله باطل مردود عليه جامع العلوم والحكم Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali anasema yoyote atakayekujikurubisha kwa Allah kwa amali yoyote amali hiyo hakuifanya Allah na mtume wake kuwa ni qurba kuwa ni ibada ni kitu au ni jambo mtu anajikurubisha kwa Allah fa amaluhu batilu mardudun alayh amali yake hiyo ni ya batili na ni yenye kurejeshwa haya ni maneno ya wanaozuoni nimetaja wanaozuoni wawili na maneno kama haya wameyataja wanaochuoni wengi sana nimezoea wakati mwingine kusema neno mengi ya wanaozuoni tunapokuwa hasa katika maarufu ya kuwajibu baadhi ya watu lakini kwa bahati mbaya wakati mwingine unaweza kuona natumia nguvu nyingi yapo zina faida kwa talabatul ilmi lakini hawa ambao yawezekana tawakusudia Allah awape hidayah wamekuwa na inadi ya hali ya juu sana. Wishowe na Mziwanda amesema hajibu kitu. Kama niko tayari tukakae mimi na yeye wawili tu tuzungumze ndani Halafu leo tukubaliano tutoke Namwelewa Abu Ibrahimu. Namwelewa bwana. Sasa pia wakati mwingine zikana tututumie sana nguvu sana ndapo zina faida kwa sisi ambao tunafanya bahth na wanafunzi na wanausikiliza sababu watu wanaelewa ye kama anajitia hamnazo Lakini watu wanausikiliza wanaelewa na sio kama mbwana hana muda wa kujibu au hana wakati wakati anao si azunguke wewe pia na na anamsikiti na nasomesha lakini mimi nasubutu kusema hawezi Sabu, hana elimu hiyo kule bwana ana vishindo tu kama magoma ya mwera lakini elimu hiyo hana kabisa hana ile taasili ya ilmu hana Najua magoma ya mwera kule kwetu pia kuna sema ni uto mwera kwa asili yake kuna magoma hayo huko ya kipibo uwe mshindo wake uza ukasikia hapa na mjini lakini kenda panampijaji singine wa na wachezaji wawili. Unaleta una vishindo ruka hapo mama mwenyewe. Sasa swala la kufuata kwamba Uislamu umejengwa na kufuata. Kwa sababu huu umma aliyetwa mwalimu. Na mwalimu aliifanya kazi. Akasomesha watu swatu yale yani ambayo yatawafikisha kwa mola wao na mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka hakuna kurba yoyote ambayo hiyo itamkurubisha mtu kwa mola wake itakuwa ni sababu ya kuenda janna isipokuwa bwana mtume ameibainisha na hakuna jambo lolote ambalo mtu litampeleka katika ghadhabu ya allah Isiku Allah ajamwambia da btadharis hadith ya mitaja al-Imam al fi al na wengineo na uzu hadithi ambayo ni sahihi hakuna amali yoyote itakurubisha wewe kwa Allah sikwapo bwana mtume na kuweth ndoka zilu kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam